Žimžem uvádí Tomáš a přátelé. Tomáš, Persi a drak. Tomáš a Persi jsou dobří přátelé, ale Persi si občas Tomáše dobírá, že je strašpitel a to se Tomášovi vůbec nelíbí. Jednoho večera spokojeně dřímal v depu, ale Persi si chtěl povídat. Zbuď se Tomáši, zdá se ti o tom, jak jsi smyslel, že jsem duch? Samozřejmě, že ne, stejně jsem jenom předstíral, že se bojím, věděl jsem, že si to ty. Persi si ho dobíral dál. Doufám, že ti průvočí nechá na noc rozsvícené světlo. Proč? zeptal se Tomáš. Já mám tmu rád? Vážně, zvolal Persi. To mě překvapuje. Vždycky jsem myslel, že se tmy bojíš. pro časy. Tomáš se rozhodl nic na to neříct a raději usnul. Příštího dne přišel tlustý zprávce. Chci, aby jel dnes večer do přístavu vyzvednout něco neobvyklého. Co to je? Uvidíš. Percy posouval vagóny na vedlejší kolej. Henry dorazil se svým nákladním vlakem. Signalista přehodil výhybku a Percy čekal na vedlejší koleji, dokud Henry neprojede. Pak nastaly potíže. Výhybka se zasekla, volal signalista. Nedaří se mi ji přehodit. Dělnici opraví ráno, teď už je moc pozdě. Hmm. Řekl Persi, hostrojvůdce. Je mi líto, Persi, ale budeš tady muset zůstat na noc. Kam jdete? zeptal se Persi. Domů na večeři, odvětil Topič. Persi neměl slov. Díval se, jak ostatní mašinky jedou domů do Depa. Přišla noc a Persi začal být osamělý. Panečku, mumlal, je hrozná tma. Oh? O, oh, co to je? Byla to jen sova, ale Persi si to neuvědomil, kéž by tady byl Tomáš, povzdechl si. Tomáš čekal na svůj tajemný náklad v přístavu. Najednou se objevil. U všech všudy, vykřikl Tomáš. To je drak! Neboj se, smál se stroj vůce. tenhle drak je z papíru, je na zítřejší karneval. Dělníci vyzvedli draka na Tomášu v nákladní vagón a kolem něj rozsvítili světla kvůli bezpečnosti. Pak Tomáš vyrazil do mlžné noci. Percy spal na vedlejší koleji a netušil, že se k němu Tomáš blíží. Pomoc, vykřikl Percy, já neotevřu oči, dokud nepřijde můj stroj vůdce. Příštího rána byla výhybka opravená a Percy supěl zpátky na křižovatku. Gordon se právě chystal odjet s rychlíkem. Nikdy neuhodneš, co jsem v noci viděl. Gordon neměl náladu na hádanky. Mám moc práce, nemám čas na tvoje hry. Viděl jsem velkého draka, byl celý nasvícený. Gordon si odfrknul. Byl si moc dlouho na sluníčku, si celý popletený. Když to slyšeli ostatní mašinky, taky se smáli. Pozor, Persi, jihňal se James, ať tě ten drak nesežere. Nikdo mi nevěří, supěl Percy. Možná jsem si toho draka jenom představoval. Ale Persi brzo zjistil, že to tak není. Pomoc! Zachraňte mě! křičel Persi. To nic není, význul Tomáš a vysvětlil mu, že bude karneval. Mimochodem, jaká byla tvoje noc venku? Persi se rozhodl říct Tomášovi pravdu. No, Persi, řekl Tomáš, možná, že se někdy bojíme, ale když nemáme strach říct to jeden druhému, znamená to, že jsme moc stateční. Jim Jam v roce 2008 Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé Diesel znova zlobí Večer a Persi mají rádi svou práci v přístavu. Tahají a posunují vagóny plné nákladu sem a tam v přístavišti. Ale jednoho rána byly mašinky unavené. Přístav byl rušnější než obvykle. Tlustý správce slíbil, že sežene jinou mašinku, která jim pomůže. Hmm, už je na čase, řekl Persi. Všechno mě bolí a už sotva hýbu koli, souhlasil kačer. Čekali, až mašinka přijede. Byl to šok, když ji viděli. Dobré ráno, vyštěkl dýzel svým naftovým hlasem. Obě mašinky už dlouho s dýzlem nepracovaly. Co tady děláš, zeptal se kačer. E, váš vážený tlustý e, mě pan Topham Head mě posílá. Doufám, že mě rádi vidíte, mám tady posunovat nějaké hrozně těžké vagóny. A kam? Zeptal se Percy podezíravě. Kam? Přece odtud tam, supěl Diesel. A pak zase odtamtud sem. Snadné? Ne, ne, Potom Diesel, aby to zdůraznil, silou strčil do pár vagónů. O, křičeli vagóny. Vrčel verčel Dízel. Persi a kačer byli zděšení, vůbec Dízlovi nevěřili. Odmítli pracovat a nevyjeli z depa. Tlustý zprávce si vychutnával svůj čaj a koláček, když zazvonil telefon. Takže v přístavu jsou potíže, hned tam budu. Dízel pracoval hlasitě a sám. Náklad ležel na molu. Lodě i cestující měli spoždění. Všichni si stěžovali na železnici tlustého správce. Persi a Kačer stáli uraženě v depu. Co se děje? Ptal se tlustý zprávce. E, my stávkujeme, pane, řekl Persi. Ano, dodal Kačer. Nezlobte se, pane, ale nebudeme s dízlem pracovat, Pane. Pak tichým lasem dodal. Říkal jste, že už ho nechcete, pane. Musím dát Dýzlovi ještě jednu šanci. Snažím se vám pomoct tím, že jsem dízla zavolal. Teď musíte pomoct vy mně. On byl jediná volná mašinka. Persi a Kačer se smutně vrátili do práce. Příštího rána to nebylo lepší. Dýzlu v ho pořádně nezabrzdil a dízel se dal do pohybu. Udělal pum přímo na Persiho. Persi se hrozně lekl. Praboď se, Persi, zavrčil Dízel. Máš tady práci. Ani se Persi mu neomluvil. Později Dízel vrazil do vagónu tak silně, až se náklad rozsypal. Co řekne tlustý správce, Lekl se Persi. Nebude se mu to líbit, řekl Kačer. A kdo by mu to asi tak řekl? Opáčil Diesel. Zřejmě dva žalobničci, jako jste vy dva. Percy a kačer nechtěli být žalobničci, tak nic neřekli. Diesel si myslel, že mu jeho chování projde a byl horší než kdy dřív. Příštího dne posunoval vagóny plné jílu. Vší silou strčil vagóny k zarážedlům, ale ta nebyla zajištěná, Vagony skončily ve vodě. Brzy se to doslechl tlustý zprávce. Vagóny se podařilo vytáhnout z moře, ale Jíl byl ztracený. Tlustý zprávce promluvil přísně s dízlem. Bylo to tady mnohem lepší, než jsi přijel, už tě sem nikdy nevezmu. Tak, kačere a persi, snad vám to nevadí, že musíte všechnu práci zase dělat sami. O, ne pane, vůbec ne pane, odvěděli mašinky. S veselým nevýzdáním se pak vrátili do práce, zatímco Diesel se pomalu šinul pryč. byl Jim Jem v roce 2008. Jim Jamesm uvádí, tomáš a přátelé. Henry Ho Les. Zelená mašinka žije na ostrově Sodor již mnoho let. Nechtěl by být nikde jinde. Má rád každý jeho kousek. Od polí plných květin po bílé písečné pláže. Ale je tu jedno místo, které Henry odjakživa radši než všechna ostatní. Ví to i jeho strojvůdce. Pojed Henry, řekne občas. Dneska máme dobrý čas. Zastavíme se na chvilku v lese. Henry to tady miluje, les je plný mohutných dubů a vysokých borovic. Henry si dobře pamatuje na jeden den, kdysi dávno, kdy s Tobin přivezli nové stromy na zasazení. Terence a Trevor je pomohli dát na správné místo. Teď vidí, jak její stromy rostou mezi ostatními na kopci. Henrymu je vždycky líp, když je tady. Neumí vysvětlit, proč, ale jeho strojvůdce se to chápe. Je tady klid, říká Henrymu. Ale jedné noci se všechno změnilo. Mašinky odpočívaly v depu. Poslouchejte, řekl Tomáš, slyšíte to divné hvízdání? To je vítr, který fouká venku, odvětil Toby, ale takhle silný jsem ho ještě neslyšel. Víte, dodal James, kdyby Gordon nebyl tady, řekl bych, že kolem sviští s rychlíkem. Všechny mašinky se smály až na Henryho. Doufám, že vítr neponičí les. Ráno silný vítr přestal, ale všude byla spoušť. Za Henrym přišel jeho stroj vůdce. Na koleje popadaly stromy, musíme pomoct uvolnit trať. Donald vyrazil s havarijním vlakem. A Henry jel za ním. Všude ležely stromy. Kopec vypadal tak holý. Henry byl smutný. Co bude se zvířátky, která tu žila, pomyslel si. Když byly Henryho vagóny plné klád, odvezl je na pilu, kde z nich udělají nábytek a další věci. Henry byl rád, že dřevo se dobře využije, ale stejně ho mrzelo, že přišel okus svého lesa. Ach jo, zdechl Toby. Kež bychom mohli něco udělat a napravit to. To je pravda, odvětil Tomáš, ale co? Nemůžeme opravit polámané stromy. Toby věl pomalu do nádraží. Ahoj Toby, řekl tlustý zprávce, vypadáš zasmušile. Jsem smutný kvůli stromům, řekl Toby. A Henry taky, les je jeho oblíbené místo, teď je kus zničený. Brzy to napravíme, mám pro tebe důležitý úkol, Toby. Chci, abys odvezl pár vagónů do lesa. Když vagóny dorazily, Toby byl nadšený. Byly plné krásných mladých stromků, připravených na vysázení. Tohle je nejlepší úkol, jaký jsem kdy měl, řekl toby šťastně. Když se Henry vrátil, byl velmi překvapený. Trevor a Terence pilně pomáhali dělníkům odklidit polámané kmeny a větve. Podívej, Henry, volal Terence. Začínáme znova. Kopec bude vypadat líp, než kdy dřív. Uvidíš? Teď Henry vidí, jak jsou nové stromy silné a vysoké. A vrací se sem zvířata. Někdy je všude ticho a jindy Henry slyší šumění listí nebo ptačí křídla ve vzduchu. Často slyší i dětský smích a vždycky je tu šťastný. v roce 2008 Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé Potíže s vlátem Jednoho rána Tomáše milí, když dorazil Gordon. Svůj krásný modrý nátěr měl celý špinavý od bláta. Ahoj, Gordne, volal Tomáš. Vypadáš, jako by se skoupal v bahně. Buď rozumná mašinka, radši se sprchuj. Gordon zafuněl. Nemám čas starat se o svůj vzhled jako marnivé malé mašinky. Foukal silný vítr. Hej, Gordne, zpomal! volal strojvůce. To Gordon naštvalo ještě víc. Budu špinavý a opožděný, špinavý a opožděný, syčel. Na příští stanici byl nápis. Všechny vlaky se musí denně mít. James byl právě čerstvě umytý. Tak pojď, Gordon, řekl strojvůce. Bude se cítit líp, až tě hezky opláchneme. Co řekl Gordon a naštvaně vypustil páru. Jsi moc zlobivá mašinka, řekl Gordonovi strojvůdce. Teď musíme Jamese umít znova. Musíš čekat, až na tebe přijde řada. Ani za nic, houknul Gordon. Nemám čas držovat se tady vodou. Bezpečně dokončil svou trasu a přisupěl na velké nádraží. Tlustý správce už čekal. Stejně jako Gordonovi vagóny a cestující. Je, mináčku, řekl tlustý správce. Nemůžeš vést vlak... Musí ho odvést Henry Gordon, ty se musíš hned nechat umít. Brzy Gordon umyli. Pozor na oči, vrčel. Pak celý den posouval nákladní vagóny. Pěkně do nich strkal. Tumáš, tomáš, tumáš. Tu Nákladní jsou, hod nákladní, řekl James. To se ještě uvidí, zafuněl Gordon. Já je naučím. James se chystal odjet s rychlíkem, když se Gordon vrátil. Dej si pozor, varoval ho Gordon. Kopce jsou kluské a mohl bys potřebovat pomoc. Nepotřebuju pomoc na kopcích, odvětil James příkře. Gordon si myslí, že všechno ví. Chvíli předtím se přes Gordon v kopec přehnala bouře, nafoukala na trať listí. I když bouře už ustala, stejně bylo těžké na kopec vjet. James to věděl, signál ukázal volno a James zrychlil. Zvládnu to, zvládnu to, supěl. V půlce kopce už si nebyl tak jistý, Musím to zvládnout, musím to zvládnout. Ale kola mu na listí klouzala, nedokázal vlak vytáhnout. Pomoc, pomoc, výzdal James. Jeho kola se otáčela dopředu, ale vozy ho táhly zpátky. Celý vlak se začal klouzat z kopce dolů. Stroj zavřel páru a zatáhnul brzdy. Pak pomalu zastavil vlak. Gordon všechno viděl. A vyda, všichni se učíme. Nevadí, malý Jamesy, strčím do tebe zezadu. Z funících mašinek vycházely obláčky kouze a páry. Zvládneme to, supěl James. Dokážeme to, supěl Gordon. Konečně dorazili až nahoru. Píp, píp, děkuju, ahoj, význul James. Pup, pup, odpověděl Gordon, ahoj. Toho večera přišel za mašinkami tlustý zprávce. Prosím, pane, řekl Tomáš, může Gordon zase tahat osobní vagóny? Jestli chápe, že pravidelné mytí je důležité pro každou mašinku, tak ano, Gordon, nemůžeš. Děkuju, zabručel Gordon. Ostatní mašinky spokojeně usnuli. Špinavý nebo čistý, jsem slavná mašinka, zamumlal Gordon, ale nikdo ho neslyšel. Vyrobil Jim Jam v roce 2008. Tomáš a přátelé Jamesův špatný vtip straná mašinka. Může tahat nákladní i osobní vagóny. Je hrdý na svou krásnou červenou barvu a jeho strojvůdce taky. Všichni říkají, že jim rozsvítíš celý den, Jamesy. Jednoho rána hvízdnul James hlasitě na ostatní mašinky. Podívejte se na mě, jsem nejchytřejší a nejužitečnější mašinka na trati. Hloupost, odvětil Tomáš. Všichni jsme užiteční. Tlustý správce to říká a on je pan Tobham Head, ředitel celé železnice. Víš co, Jamesy dodal Percy. Co, odvětil James, si pěkně nafoukanej. James odsupěl pryč. I později se pořád chvástal. Já jsem chlouba železnice. Viděl jsem tě dneska tahat vagóny, si jenom nákladní mašinka, frknul Gordon. James zuřil. Tahám i osobní vlaky, ale ne tak často jako já, zavrčel Gordon. Jenže tlustý správce se mnou má plány. James si to vymyslel, ale Gordon mu uvěřil. Jaké plány? Eh, to uvidíš. Pane, jo, pomyslel si James. Co budu dělat? Tomáš posunoval nové osobní vagóny. Dobré ráno, Jamesy. Tyhle vagóny jsou pro mě? Zeptal se James s nadějí. Ne, ty jsou pro Gornův rychlík. Za chvíli ti převezou nákladní. Ale James se rozhodl zkusit na ostatní mašinky trik. Poslyš, Tomáši, tyhle vagóny si vezmu já. Tlustý zprávce říkal, ať ti to vyřídím. Co bude s těmi nákladními? Dej je gornovi. Dobře, Tomáši, řekl stroj vůdce. Rozkaz je rozkaz. Když přišel Jamesov v strojvůdce, připojili k Jamesovi osobní vlak a ocupěli pryč. Tomáš se vrátil s nákladními vagóny. Za pár minut dorazil Gordon. Kde je rychlík? Tomáš mu řekl o Jamesovi. A tady jsou tvoje nákladní. Gordon byl naštvaný a jeho strojvůdce taky. Počkej, až se to dozví tlustý zprávce. Mezitím se James ohromně bavil. To byl chytrý plán, to byl chytrý plán, supěl. Pak viděl tlustého zprávce. Některé žerty jsou vtipné, ale tenhle ne, Jamesy Vyvolal si zmatek. Ano, pane, řekl James. Zůstaneš v depu, dokud ti neřeknu. Ostatní mašinky se Jamesovi posmívaly. Kdo asi dneska poveze rychlík, řekl Gordon. Asi to budeš ty, odvětil Henry. James musí stát v depu, protože je hloupý. Jamesovi bylo smutno. Příštího rána se vrátil do práce. Ahoj, hvíznul Tomáš. Rád tě zase vidím venku. Promiň, že jsem ti lhal, řekl James. To jsou moje vagony. Ano, odvětil Tomáš přívětivě. Jsou rádi, že tě mají zpátky. James supěl do přístavu se svým nákladním vlakem. Celý den pracoval a vozil je na správné místo. Je čas jet domů, Jamesy, řekl konečně jeho strojvůdce Bez vagónu a bez cestujících jen mi dva. Ale strojvůdce se mýlil. Promiňte, zavolal muž, mám schůzku s panem Tophamem Hetem a nesmím se spozdit. Můžu se svést s vámi? Ovšem, odvětil Jamesův v strojvůdce. pak pošeptal Jamesovi. Tenhle pán je železniční inspektor. James byl ohromen. Supěl potratit také bytě a rychle, jak jen mohl. Tlustý zprávce už čekal a železniční inspektor ho vřele pozdravil. Tahle chytrá mašinka mě skvěle svezla. Musíte na ní být pyšný. To je pravda, Jamesy. Zase je z tebe velmi užitečná mašinka. Jim v roce 2008. Jim Jim uvádí: Tomáš a přátelé. Tomáš persy a poštovní vlak. V když ostatní mašinky spí v depu, je stejně slyšet vzdálené hvízdání mašinky a klinkání vlakových kol. To je zvuk poštovního vlaku. Jeden vlak táhne Tomáš a druhý Persi. Jejich náklad je totiž moc těžký na to, aby všechnu práci zvládla jen jedna mašinka. Pošta se naloží do vagónů v obou přístavech. Mašinky projíždějí se svými vlaky tichými nádražími a doručují svůj vzácný náklad. Když je jasná noc, svítí jim na cestu třpitivý měsíc. Ale často Tomáš a Persy ani nevidí hvězdy, ať je počasí jakékoliv, lampy podal trati jim vždycky svítí na cestu. Jedné noci čekal Persy na křižovatce. Vlak z hlavní trati se spozděl. Konečně dorazil Henry. Promiň, supěl. opozdila se poštovní loď z pevniny. Honem, Percy, řekl strojvůdce, musíme dohnat ztracený čas. Persi jel jak nejrychleji mohl, ale slunce už vycházelo, když dokončil svou práci. Nevadí, pomyslel si Persi, je hezké být vzhůru, když začíná nový den a nikde nikdo není. Persi nebyl sám dlouho. Ach jo, řekl Persi, to je ten ovrčený Herold. Dobré ráno, zachrchlal Herold. Vždycky jsem říkal, že železnice je zastaralá, ale vyvozíte poštu tak pomalu, že byste měli všem vrátit známky. Pošta spěchá. Persi byl moc unavený, aby mu to vysvětloval. Ptáčí mozek zamumlal. Dobré ráno, Persi. volal kačer. Jsi brzo vzhůru? Ne, mílí se, vzdychl Persi. Teď jsem přijel, unavený a opožděný. Vjel do depa a usnul skoro ještě dřív, než se zastavil. Jeho strojvůdce se toho večera rozhodl vyrazit brzo. Tomáš čekal na nádraží. Ještě že mám čas si s tebou promluvit. Strojvůce říkal, že člověk, co řídí poštu, si stěžoval tlustému správci na včerejší zpoždění. Ale to nebyla moje vina, odvětil Percy. Já vím, řekl Tomáš, ale tlustý správce to ví taky. Ale tenhle člověk z pošty to nechce slyšet. Dneska musíme být rychlejší než kdy dřív. Mašinky zrovna výžděli z nádraží, když zaslechly známé vrčení. Pazlište vy dva, poletují tady zprávy. Kde? zasupěl Persi. Oplně všude. Chtějí zrušit poštovní vlak a místo toho použít mě. Křídla umějí zázraky, víte? Vždycky. Hloupost, houknul Tomáš. V té noci všechno běželo jako na drátku. Tomáš a Persi projížděli nádražími a všude dorazili přesně na čas. Na nádraží si Tomáš všiml muže, který byl celý zmrzlý a ustaraný. Ujel mu vlak domů. Můžeme vás svést, řekl Tomášův strojvůdce, ale bude to dost nepohodlné. Děkuju, řekl muž. Všechno je lepší, než sedět tady. Příštího odpoledne jel Persi kolem letiště a viděl Herolda. Ahoj, ty lenochu, jsi moc unavený, abys dneska letěl? Vítr je moc silný, musím zůstat na zemi, zavrčel Herold. Potřebuješ koleje, smál se Persi. Ty dokážou zázraky, víš? Vždycky. Toho večera ukázal tlustý zprávce mašinkám dopis. Byl od muže, kterému ujel vlak. Myslí si, že jste oba báječní, řekl tlustý zprávce. A všichni tvrdí, že poštovní vlak je chloubou trati. Vyrobil Jim Jam v roce 2008. Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé. Mašinka Tomáš měl báječnou náladu. Byl krásný den. Dobré ráno, hříznul na krávy, ale krávy neodpověděly. Nevadí, řekl Tomáš, jsou zrovna uprostřed snídaně. Pak viděl Bertýho. Ahoj Bertý, dáme si dneska závod? Ale Bertý řekl jen, au, další díra v silnici. To mě mrzí Bertý, usmal se Tomáš. Tomáš měl pořád dobrou náladu, když Bertý dorazil na nádraží. Smůla, Bertí, kdybys byl parní mašinka, jezdil bys po spolehlivých kolejích. Ha, odvětil Bertý. Železnice nám měla dovést asfalt na opravu silnice už před dvěma týdny. Nedá se věřit ničemu, co jezdí po kolejích. Já jezdím po kolejích. Můžeš věřit mně, Bertý. Zkusím zjistit, co se stalo. Tomáš opustil Bertího a vydal se po vedlejší trati směrem k velkému nádraží u moře. James funěl po nádraží. Je to na nic. Percy pracuje v přístavu a já dělám jeho práci. Tady, tam a všude a Tomáš. Oh, úpěli vagóny. Jen počkej, my ti ukážeme. Gordon se smál. Něco ti řeknu, Jamesy. Kdybys předstíral, že si nemocný, nemusel bys posunovat vagóny tady ani jet do přístavu, že ne? To je dobrý nápad, souhlasil James. Hele, jede sem Tomáš, začnu hned předstírat. Tomáše mrzelo, že se obě mašinky tváří otráveně. Hlavu vzhůru, je krásný den. Ano, zavrčel Gordon, ale ne pro Jamese. Co se děje? Je nemocný, odvětil Gordon. Ano, to je... Chci říct, to jsem, koktál James. Není mi moc dobře. Neboj se, řekl Tomáš v lídně. Pomůžu ti když kdysi nemocný. Gordon a James se potichu hyhňali. Jamesovi vagóny byly připojené za Tomáše, který odsupěl směrem k přístavu. Vagóny se ještě pořád zlobily. Nemůžeme Jamesovi oplatit, že do nás trčil, tak místo toho ukážeme Tomášovi. Přece mašinka jako mašinka. Ale Tomáš je neslyšel, vyzvedl v přístavu kamení a pak se vypravil zpátky na křižovatku. Čekalo na něj nebezpečí. A teď náš plán, hyhněly se vagóny, rychle, rychleji. Zpomalte, volal Tomáš už strojvůce a začal brzdit. Tak Tomáš stal překvapeně v bahnitém rybníku. Žabák ho podezřele pozoroval u všech nárazníků, mumlal Tomáš. A to ten den tak krásně začal. Kačer odvezl vagóny a Edward pomohl Tomášovi zpátky na křižovatku. Najednou si Tomáš vzpomněl na chybějící asfalt. Řekl o tom Edwardovi. To je divné, řekl Edward. Na mém nádraží zůstal vagon plný asfaltu. To musí být ono. Strojvůdce zařídí, aby ho poslali Bertýmu. Později mluvil James s Tomášem. Mrzí mě tvoje nehoda, zamumlal. A Gordon taky. Nechtěli jsme, aby měl potíže. Opravdu ne, dodal Gordon. Bylo to nedorozumění, Tomáši, ale všechno dobře dopadlo. Pak dorazil Bertie. Vypadal mnohem veselý. Začali mi zpravovat silnici. To jsem rád, odvětil Tomáš. Děkuji ti za pomoc. Teď vím, že mašince se dá věřit. Hlavně, když se jí jmenuje Tomáš. Gordon a James tiše odjeli do depa, ale Tomáš měl i tak společnost. Vida, vida, vzdechl. To je den plný překvapení. Žabák, který se těšil na cestu zpátky domů, souhlasně zakvákal. Byl Jim Jam v roce 2008.